перехопив руку з ножем і залимав за спину, намагаючись бути якомога обережнішим. Вдруге Сергій потягнув захоплену руку на себе, вдаривши її не насправжнім коліном у живіт, а потім рванувши ребром вільної долоні по викрученій руці, що тримала ніж, відчуваючи, що йому... Неприємно навіть імітувати такий удар, стискаючи в кулаці її тандітне зап'ястя. Але це була його робота. Втретє перехоплена рука описала півколо, і ніж нападника вразив його у груди. Вони працювали ще півгодини, поки Юлія сама не сіла на підлогу, і, перевівши подих, сказала, «Це мені сподобалося. Ефектно і гарно. Я хочу навчитися, але на сьогодні вистачить, більше не можу». І цього дня Сергій залишив будинок на зеленій галявині з відчуттям, що чесно відробив свої п'ять доларів. Кілька наступних місяців Повністю прояснили ситуацію. Юлія виявилася здібною ученицею. Все, що показував Сергій, вона твердо засвоювала, рано чи пізно. Іноді ціною просто таки неймовірної праці. Та скоро йому набридло дивуватись. І тоді з'явилося свого роду захоплення. Так буває, коли раптом починаєш бачити плоди своїй праці, яка ще зовсім недавно здавалася безперспективною. Тим паче, що вся ця праця приносила непоганий заробіток. І він робив це від душі, не замислюючись над тим, чи не має в собі його натхнення ще якихось коренів. Але працювати на два, навіть на три, враховуючи навчання, фронти, виявилося дійсно неможливо. Сергій почав пропускати власні тренування, іноді, навіть двічі на тиждень. І наслідки не забарилися. Він програв першість вузів, програв чисто. Це була втрата форми. Закономірне явище при тому, що він собі дозволив. Пропала праця кількох років. Врешті-решт він ніколи не ставив за мету досягти спортивних вершин. Ніде не було написано, що він обов'язково повинен стати майстром. Зате він вибрався з фінансової скрути. Залишилися в минулому ті часи коли доводилося ламати голову, де взяти кілька гривень на нові шкарпетки, не говорячи вже про те, щоб запросити до себе дівчину. Робота в автомайстерні оплачувалася скромно. Тепер фінансових проблем у нього не було. Сергій вже навіть міг дозволити собі позичити кілька зелених комусь зі своїх товаришів. Гайдукевич справно платив, іноді ще й роблячи подарунки на кшталт футболки і спортивне взуття. Цим крамом торгувала його фірма. Одного разу Сергій прилічив гроші, і йому аж дух перехопило від нової ідеї. Він давно мріяв про авто, і ось тепер при тому скромному способі життя, до якого він звик. За півтора року можна було назбирати, нехай не на нову, але цілком придатну для їзди іномарку, або хоча б ту саму вісімку. Відтоді Сергій мало не молився на те, щоб Юлії не набридло її дивне захоплення. Продумував Кожне тренування, намагаючись зробити його якомога цікавішим та кориснішим. За кілька місяців наполегливих тренувань технічна підготовка його учениці зросла настільки, що вона легко могла проводити показовий двобій, і спостерігач обов'язково здивовано вигукнув би Ого, оце так дівчина, не дай Боже з такою. Але, на жаль, у реальному двобої з фізично сильним чоловіком, як і раніше, Юлія не мала шансів. Їй бракувало потужності, просто сили. Отак несподівано його тренерська діяльність зайшла у глухий кут, наче перетворившись на свого роду шахрайство. Усвідомлювати це було неприємно. По-перше, Сергій завжди вважав себе людиною порядною, а по-друге, коли в маленькому спортзалі доводилося зустрічатися з її відвертим, рішучим та чесним поглядом, йому ставало не по собі. Він точно знав, що не може дурити людину, тим більше дівчину, здатну дивитися так відверто, так щиро віддаватися своїх, а навіть такій дивній меті. У мене є пропозиція, сказала одного разу Юлія, на наче прочитавши її думки. Точніше, навіть вимога. Я тренуюся вже досить давно. Годилося б влаштувати якийсь контроль результатів. раду, екзамен, змагання. Це її побажання застало Сергія Зненацька. Ну, добре, невпевнено відказав він. Зробимо. Я щось придумаю на завтра. А ще краще на суботу. Ти не зрозумів, сказала Юлія. Мені потрібна справжня перевірка. Я хочу знати, на що здатна. Чого ж ти хочеш, не зрозумів Сергій, щоб я спробував тебе по-справжньому зґвалтувати або зарізати? І він пішов привдягатися. Усвідомлення, що зусилля не приносять належного ефекту, викликало одратівливість. А перечуття, що невдовзі це доведеться офіційно визнати, тільки посилювали її. А Юлія горіла натхненням, і зараз їй було море по коріну. Коли він закінчував вдягатися, у двері постукали. «Прошу, слухай». Юлія з'явилася на порозі зі склянкою соку і простягнула йому. Ми сьогодні менше тренувалися. Ти не міг би приділити мені годину часу?